Den engelska regeringen höll på onsdagsförmiddagen sitt vanliga veckosammanträde. Man trotsigt sig att förslaget till engelsk-italiensk överenskommelse särskilt var föremål för överläggningar mellan ministrarna vilka informerades om det senaste stadiet av samtalen mellan ambassadören Lord Peirce och utrikesminister Tiani i Rom. Tidningen Paris Midi innehåller ett telegram från Nissa var i meddelas att en stor bil igår morse nära Lislacroix. croix En omkring 30-årig man steg ur bilen, hejdade en buss som passerade och bad chauffören genast göra honom till Nissa. I sin brottska att komma iväg kvarglömde han på vägen två där, vilka var det försedda med beteckningen ärka här åtta av Habsburg, österrikiska hypset, och till Martinås kant. Detta gav genast anledning till förmodanden att den person som uppskatt undsläppt det svåra olyckstillbudet var den österrikiska trompretendenten. Astrid Kinstrand är den första kvinna som läser nyheter i radion. Hon gör det från tidningarnas telegrambyrå TT. Debuten sker den 6 april och reaktionerna låter inte vänta på sig hos Lillifrid i växeln hos radiotjänst. Nellan släpp inte fram framtiden till det där som inte är... Se till att läsa dagsnyheterna. Det är ju, ju barock. Ja, jag kan kämpa för det påpekar. Ja, gör det förkort. Kanske ja. får man ju. Ja, Jag vill inte säga vad man får. Vad är det? Få till magen. Ja, jag ska kämpa för det. Få en kamera som kan tala. Ja, tack. Tack. Fråga dig känna. Fråga dig känna. Jag försöker med att läsa en läs i dagsnyheterna nu. Ja, men jag känner inte till vad hon heter. Jag har inte fått någon uppgift på det nu. Det är bedrövligt låt i alla fall. Ja, jag kan kämpa för det. Fråga dig känna. Jo, fröken, det är en lyssnare här som är mycket mittbelåten med det här fröntimret som vi har i eh, radion just nu. Ja. Har vi så förbaskat ont om, om hallåmän, då ska vi be att få alltså i alla fall anmäla mig. För eh, vi har verkligen eh, tillräckligt med manliga som behöver tjäna lite pengar. Jag framförde ja, att det är mycket missbelåt och jag var tillsammans med en igår som jag talade och jag hörde henne också. Det är alldeles onödigt. Jaha. Mm, tack. Jag är du där, du känner? Ja, det är, är det. Är du chefen där, eller vad ni Ja, han inte är den här tiden tyvärr. Det är det nog jag kan framföra? Ja, men han jag, jag vill inte ha... Här har du kommer sådana här kvinnoröster här på Dagsnyheterna här. Ja. Det är det enda som jag hör på. Jaha. Och jag vill inte höra det vidare. Då kommer jag att med licensen här. Ja, jag ska säga Ja, säg till om det. Ja, jag ska göra ja. det. Ja, och med flera bekanta som instämmer i det här. Jaha, jag ska vi, vi vill inte höra någonting sånt. Nej. Ja. Sånt om Karin är det, det väl inte? Nej, jag ska godbika det. Ja, tack. Tack. Tack snälla. Tack snälla. Tack snälla att du... Radiotjänst har och kopplar av den här människan som talar i radio. Ja, det ska jag är. Ja, gör det, för det här var nog så färligt. Det passar ju inte precis att en kvinna ska och tala om krig och så vidare. Det är nog ohyggligt att höra på. Vi är en hel massa här som inte vill lyssna. Jag ska är det. Tack. Tack. Ja, vad fan... Kan vi inte få en mandi då ger jag fanor och betalar till en licens för nästa gång. Kom ihåg det. Jag vill ha en mandi för det är att en karl, en karl. Och kvinna, kvinna. Det är två skilda saker. I juli 1938 startar Radiotjänst försök med utlandssändningar. Programmen riktar sig till svenskar i utlandet. De sänds på kort våg till att börja med två nätter i veckan, två timmar per natt. Staten tar hand om penninglotteriet- Lotteriet har funnits sedan 1897 under olika namn men nu blir det efter riksdagsbeslut ett statligt aktiebolag med uppgift att driva rörelsen så att den lämnar överskott till statskassan. Riksdagen beslutar att från och med maj 1939 ska första maj vara en helda. Riksdagen beslutar också att inrätta ett särskilt institut för folkhälsan och så föreslår befolkningskommissionen att en del av barnen i folkskolan ska få skolmåltider.